I kväll är det Jenny och vänner Bonanza på färgfabriken här i Stockholm med massa av DJs och tre live akter på plats. En av dem är Little Jinder, en av vårens mest lovande svenska artister. Hon har också gäst hos mig i podden ikväll och har tagit med sig både sina allra bästa låtfavoriter just nu och några egna nya grejer, bland annat den här. I was at the first night, like Följ oss på www.btistudios.com See you. lyssna alltså på Jenny och vänner. Jag heter Jenny Sätt. mitt emot mig här på Färgfabriken i Liljeholmen i Stockholm sitter Josefin Jinder. Hej! Hej! Och känns som lite Jinder såklart. Mm. Vad har vi här? Eh, vad sa du? Vad hörde vi här? Eh, det här är Mats Normans remix på min senaste singel, Whatever Forever. Grym. Mm. Bra inledning på den här eh, podden. Ja, för den här kvällen. Va, va, ja, precis. Mm. Den här kvällen eh, har ju precis börjat. Mm. Eh, ni som lyssnar kanske lyssnar någon helt annan dag, men eh, nu är det fredag. Om bara några timmar så kommer Firefabriken fyllas med en massa folk och mycket DJs. Mm. Och eh, vi kör en hel del live-grejer också. Hound Love. Kiki Helmås nya band, Lilla Namo och Little Lindley. Ja. Yes. Hur känns det? känns skitbra. Bra gäng. Verkligen. Det. Vad kan man vänta sig av din, din spelning ikväll? Eh, det är mycket nytt. Mycket nya låtar. Mm. Eh, och Eller mycket, det är ju fyra låtar. Men <laughs> det är bara en släppt låt som vi kommer att spela. Så att, ja, det ska bli kul. Ja. Ah. Och se hur folk reagerar på det. Vi ska ju få höra lite nytt från dig här lite senare i podden också. Mm. Någon kanske har hört den här låten i något sammanhang men jag, för mig känns den känns den väldigt ny och härlig. Mm. Uh, men du har också plockat med dig uh, nya låtar som du gillar. Ja, Det är det vi sysslar med här i den här podden. Jag har pjatat in några godingar från veckan. Mm. Hur har du tänkt när du har valt uh, du jag hörde av mig till eh, de som jag gillar, alltså mina polare som gör musik som jag tycker är bra. och bad om. Vilket jävligt. Ja, faktiskt. Extremt. Jag kände att så här, det när man kan rappa något så ska man göra det. Så jag var så glad. Bad dem att skicka lite nya grejer och så plockade jag ut några som jag tyckte var bra. Extremt mycket svenskt ja. blir det ikväll. Vad har du på lag oh, egentligen? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Alltså, det får ni ju höra. Men det är svenskt och sen så är det framförallt osläppt material. Så jag tänkte det är väldigt exklusivt. Och Gud hand. vad vi gillar det. Mm. Perfekta gästen. Mm. <laughs> vi ska börja med en kompis i dig. Christian Vad är det vi ska få lyssna på? Det är en låt som kommer släppas på hans nya bolag- med Baba Stilt C. Trava. Babba Stilt spelar också här i kväll på festen. Ja, och Marcus Price och de har gjort, startat ett skivbolag som heter Svensk Bas. Mm. Och den här låten kommer släppas där. E I vår, jag vet inte riktigt när. Men... Vi lyssnar. Åh! Mm. du har tagit med dig. Uh. Kissen din och Marka. Mm. Och eh, vet du någonting mer om den här låten? Nej, faktiskt inte. Men jag älskar den för att den är så här precis i den genren som jag är helt besatt av. Eller genre, det är inte en genre. Det är en känsla och det är så här ledsna låtar med hopp Fast det är ändå dansigt. Alltså det, det finns ingenting som jag har så såld på i hela världen. Nej. Det är danslåtar som är lite deppiga fast med lite en guduta och ljus i tunneln. Ja, exakt. Alltså det är så bra mode liksom. Gråta på dansgolvet. Ja, exakt. Det är också min, det, det var stora, äh, min <laughs> bästa feeling. Ja. Gud vad bra. V Hur mycket av det kan man höra i din egen musik? Det är ju det som är min musik ungefär, känns det som. Hur får man till det då? Men det, jag vet inte, men det är som att jag alltid pratar om att jag har gjort en glad låt i hela mitt liv. Eh, det går till typ inte att göra glada låtar. Jag vet inte varför. Jag är skitdålig på det. Men det kanske är för att jag inte har så glad röst. <laughs> Nej, men det är det är, något, svårt. det är någonting med det där att dansa och, uh, man känner sig och känna mellan kollig. Ja men också att man känner sig rätt dum när man gör en glad låt. <laughs> man bara da, da, da, da, da. Alltså, hur ska man få till det? Det kanske det liksom? är det som är det svårt. Det, det, liksom, ah. det är höjden av uh, popmakeri ja, man det och, uh. men här, roligt att göra dumglad musik i för sig. Alltså, det är okej okay, <laughs> men bara rätt genomglad. glad. Det är så också bajs. Kissen i alla fall som vi har här uh, är ju en tidigare uh, här från Stockholm som har gjort massa bra grejer i och mm. har många grymma klubbar. Mm. Han, den här, just den här låten vet jag finns med på en mix som man har gjort precis nu i dagen som alltså är skitbra som man kan hitta på hans Soundcloud yes. eh, gå in och lyssna ja. och på Soundcloud kan man också lyssna på den här podden såklart, men mm. på Jenny och vännes sida så har vi också nu samlat eh, Februaris bästa låtar och mass bästa låtar, och vi kommer ju fylla på det här efter kvällen också med Dina Favosar Uh, ja, vi går vidare med en låt från veckan som jag tycker är en av de absolut uh, bästa. Mm. Det är en uh, riktig Jenny och vänner, favorit. Mm, den här producenten, okay. mm. Slomo, han, han har byggt upp uh, i Skönast nästan alla, alla avsnitt. Uh, en Elikele uh, som uh, förra året mixade han uh, när RB-snubben Jeremiah. Mm. Och nu äntligen så har de jobbat tillsammans. Ah. mina vänner är på Färgfabriken idag. Josefin Jinder också känns som Little Jinder är kvällens gäst. Ja. Om man har skrammel i bakgrunden så är det folk som håller på riggar inför kvällen. Vi ska ha bonanza här ikväll. Mm. Bonanza, det är ordet. Jag, jag, jag, vet jag inte tycker det är vet Vad, vad det är det? Bonanza? <laughs> det var riktigt, riktigt fet Det man ser framför kväll. sig är ju stämningen, inget annat. Ja, Att det är bonanza då är så här, okej. Okay. Vad, vad, vad tänker du? Vad ser du ja, men man för vet, jag, jag förstår ju vad det är men ingen aning samtidigt. Alltså, är, jag vet inte, det är svettigt. Det. Precis. Lyssnar du på det här? Latinamerikansk jag. Jag vet Nej, inte varför. Det, inte tänk alls. på det. Ah, okay. <laughs> Latinamerikansk glädjäcker. Precis. <laughs> är du sugen på fest och lyssnar på det här på fredag kväll så kan du pallera dig till Fifebeaken i Liljeholmen i Stockholm. Då, är det mm. uh, Det här var Bo Peep, Do You Write, Slow mot tillsammans med Jeremiah. Jag tycker att det är så här: Match Made in Heaven. Mm. Älskar den här superlångsamma eh, rb Ett glas rött och ligga känslan typ. <laughs> alltså, <laughs> Skulle jag beskriva det som Det är inte, heter man slow mo så måste man ju göra sån musik liksom. Han, han gjorde ju en uh, mix på Jeremy's uh, mm -hmm. låt, Fuck you all the time, mm. i hösta. Jag säger Så att det. du <laughs> ja, är inne på rätt spår. Ja. Vad kände du när du hörde det här? Det <clears throat> blev rätt kåt när jag ska. Alltså nej, men det var en det var <laughs> svinsoft, bra tune helt ja. va, va, Vad tycker du om uh, den här typen av... Uh, jag är inte jättestor jättestort R&B-fan faktiskt. Men uh, jag kan ju uppskatta en bra låt och jag tyckte den här låten var bra. Grymt, mm. Inte tur. Gäster som är här. Du får liksom inte, får inte säga någonting annat. Nej, jag har jobbat med det. De <laughs> helt, tycker. Helt, helt <laughs> vi ska gå vidare med en låt som du har plockat med dig. Ja, uh, och vi fortsätter på svenska spåret. Min bestis. Är det din bästis? Uh, Hanni, Johan. Vad va, va är det här för någonting? Det här är Hanni, uh, hans uh, House-projekt. Heter det House nu för tiden, jag vet inte. Uh, det är, uh, alltså, han gör typ Edits på gamla hits, liksom, mm. som är jävligt bra. Man känner ju igen den här melodislingen som vi har Monica. The Boy Is Mine, för 98, en av 90-talets och ja, pophistoriens uh, bästa R&B-duetter. Ah. Men här är det inte så mycket vokaler, men vi, vi lyssnar. Mm. Kinda of familiar Yeah, you do too. But um I just wanted to know, do you know somebody name? You you know his name. Oh yeah, definitely. I know his name. But I just want to let you know that he's mine. He's mine. He's mine. Mine, mine, mine, mine, <laughs> mine, mine, <laughs> No, <mine, mine, mine, laughs> <mine, laughs> no. He's mine. Ma, ma, ma, ma, ma, ma, Yeah. <laughs>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 Boy. Mm. En, en låt där man har använt sig av The Boy's Mind. Brandy och Monica. När jag hör det här så tänker jag tillbaka på när jag precis hade flyttat hemifrån och satt i en studentkorridor och kollade på MTV och åt undermålig kost. Måliga varma mackor och boy. Ja, precis. Och bara älskade den här, Nej, de här Varför låten. trodde jag det? Du fick det hemifrån, det var jag som åt varma mackor och bara kolla på Sunset Beach ja. <laughs> ja. Är, det, är, det, är det de smakminnena du är på? Ja, låten. absolut alltså, 98 då var jag 10 kanske mm. Ja, precis och då hade du precis flyttat in till stan från Skarpnyck mm. och eh, brottades med den här förortsstilen som jag var tvungen att dämpa ner lite inne i stan och, uh, och, hur, hur var den stilen? Jag vet inte jag hade väl typ sådana här Adidas byxor som man knäpper på sidan och typ hängselbyxor oklar stil och det hade wow. man inte inne i stan typ. <laughs> jag jobbade med det och jag vet inte vad jag lyssnade på det. det är så här svårt man var 10 liksom det var säkert. Men var den här 90 tals R&B någonting för dig då? Mm, ja. Det är absolut. Till lyssnade jag mycket på om jag mm. ihåg. Och var det väl samma era väl? Ja, absolut. Ja, till men Sen kom väl lite Sniss Child ganska snart också. Ja, det var verkligen en så här heyday för girlgroups. Ja, girl groups. ja men, jo, men det var precis när liksom, Spice Girls hade lugnat ner sig. Mm. Och så gick man in i R&B-fasen. Men, men om man tittar på din att, tonåstid och så, vad, vad har du lyssnat på? Oj, men det, jag har varit så jä... Oj, förlåt, gud vad Jag har varit väldigt... Kastat fram och tillbaka mellan... Alltså, i, först var jag ju indie -tjej och lyssnade på Bob Hund och tjuvrökte och var vaken sent på nätterna och sånt när jag var typ 14 kanske, mm. <hör> och färgdraget svart och var svårt fast det passar inte mig så mycket, för jag är inte särskilt svår. <låder> Men sen så började jag lyssna på elektronisk musik där någon gång mellan 8 och nian kanske. Du mm. um, hörde någonting om en Absolut dansskiva här när vi aa, lyssnade på låtet? <låder> det var tidigare, det var under Ace of Base tiden Det var när jag fortfarande bodde i skarpning. Och så hade jag den orangea Absolut dansskivan med tjejen med brunt krulligt hår på omslaget. Den för förändrade min världsbild. Little <låder> <låder> <låder> <låder> <låder> <låder> <låder> <låder> Gilda hade inte låtit som du hade låtit. Utan Nej, aldrig, <låder> någonsin. Alltså. Jävligt tunga tracks på den här skivan. På tal om brand Brandy som vi hörde här i en annan version. Hon är ju en sån här som senaste året åren verkligen har dykt upp bland unga producenter som en referens. Mm. Man, man har samplingar och eh, tolkningar och covers. Och eh, bara nu i dagarna så fick jag ett mejl från två snubbar här i Stockholm. Eh, som kallar sig för Minst to an end. Som har gjort en eh, remix på en annan gammal eh, Brandy klassiker. Oh, I Sätt be på den. på den. Maybe all you Josefin, vad tycker du om det här? Eh, jag älskar långsamma låtar. Ja, ah, den här är så långsam så att den nästan går bak länge uh. jag tycker det är så fett. Det är så nice. <laughs> eh, de här bara Minst till en end, när de skickade den så så jag tillbaka och bara, ah, jag älskar allting brandy-relaterat mm. och allt som, som är slappigt. Mm. De bara, ja, vi är med. Och ja, det verkar som att de har en hel del äh, remixer på gång just äh, på så här gamla äh, mm. R&B-femokriter. Ja, men det är så här, det passar så bra. Det är, jag är så här ljusnarkoman håller jag på att säga, men så här, tänder hundra miljoner ljus så vill man typ ha den här tunen i bakgrunden glida runt hemma, typ sortera tvätt, perfekt. <laughs> sortera tvätt? <laughs> ja, men jag om man har den här tunen i bakgrunden då är det ju lugnt. Liksom. Då blir det till och med det ja, ja. ganska soft. Mm. Underbart. Vi ska fortsätta med någonting som, som du har gjort. Mm. Vad är det vi ska höra? Det är en uh, låt från min kommande skiva. Mm. Worth the Wait heter den. Den har gjort tillsammans med till exempel min, min kille. <laughs> Hade det här varit uh, Sveriges Radio och Public Service så hade man aldrig gjort sådana här grejer. Uh, men uh, eftersom det här är min barn. Ja, ja, får jag du vill. <laughs> uh, Jesper min nu är ena halvan av Up to no Good, som yes. är producent. De, de ska vara med och spela i kväll på den här festen. Det är också de som har gjort sina till uh, till vår podd. En jättefin. Jesper och uh, Alex. Ja, var, hur, hur kom den till? Det är ganska bizarrt. Det är först, jag träffade honom första gången idag. Och vi har ändå gjort typ en halv skiva, mm. ungefär um, vi, Jag vet inte hur det gick till. Men han frågade typ någon av mina kompisar. Och sa så här. Men kan du länka mig och Jinder? För jag tycker att hennes musik är bra. Eller något i den stilen. Mm. Så började vi prata bara om att göra musik. Och så började vi göra det. <laughs> Skicka lite grejer fram och tillbaka. Och så var det så bra flow. Liksom. Det bara funkade hur bra som helst. Så vi fortsatte och så kände vi så här ja, men om vi ses nu tänk om vi inte kommer tillgon Alltså så här, om det blir som att man bara träffas och bara aj, är du klart. var ju svin oskön. Alltså då förstör man ju hela vibben typ. och, och så sågs ni och hade leopard på i båda två ja, och och det var bra musik uppstod yes. <laughs> You can take what you like Du sjunger med i sin egen låt. Oh. Worth the way, every single tear. Gud vad folk måste bli förvånade över hur jag låter när jag inte sjunger. Mm -hmm. Jag känner inte att jag låter som en häxa som har typ rökt 300 sig. <skratt> <skratt> alltså kommer den där lilla fjärilsrösten? Och bara... Har du några mm. liksom, effekter eller filter på, på rösten när du sjunger? Jag låter sådär tyvärr. Eller det är väl kanske bra. jag vet inte. Det låter fantastiskt. <skratt> uh, vad, vad gör du för musik just nu? Vad, vad kommer hända med Little Gindy? Jag, jag håller på med en skiva. Den mm. släpps i maj. Så jag håller på med den för fullt och försöker bli klar i tid. Typ. Hur går det då? Det går bra. Eh, jag kan inte bestämma mig för hur många låtar det ska vara sånt där, men det är väl ett ilandsproblem kanske. Hur, hur vill du att själva musiken ska vara? Hur vill du att den där plattan ska bli? Men Jag alltså det är så här, jag hade inte tänkt göra en skiva för jag tycker det formatet är jävligt sunkigt. Eh, Varför det? För att det är ett stort projekt och ett mål som jag inte orkar jobba mot riktigt. Det är mycket lättare. Och få saker att vara sammanhängande om det är mindre låtar. För mig är det varit i alla fall. För jag gör allt så här Jag jobbar alltid med olika människor också. Så det blir väldigt ofta väldigt spretigt. I ljudbilden, mm. eller man ska säga ljudmässigt, så skiljer det sig väldigt mycket. Och då så orkar jag inte göra en skiva. För då måste jag ju typ sätta mig ner och bara Hej, nu ska jag jobba med den här personen i 400 år. Det orkar jag inte. Eh, men då helt plötsligt så hade jag bara massa tunes. Typ, och bara okej, men det här är ju verkligen en skiva. Eh, för att det hängde ihop alla, det fanns en röd tråd i vad det handlade om och eh, ja, sådär. Så jag bara, ja ah, men okej, okay. det är väl bara att släppa det. <laughs> <laughs> vad är den röda tåren? Är det är en break skiva. Så att jag satt ju och behuade och i studion i två veckor och bara skrev svin mycket låtar och rökte sjukt mycket cig och drack Coca-Cola light. Det är alltså äkta tåre på dansgolvet ja. som vi får höra i, i maj. Yes. Vi ser ändå fram emot och, och lyssna på det mm. när jag kommer. Jag <laughs> det kommer. Ja med. Det är ju Jenny och Vänner. Vi varvar låtar som gäster väljer och sådana som jag och Peter Björklund som är producent gillar. Eh, tillbaka till Jörn Bin. Jag älskar Jörn mm. uh, mm. I veckan så kom Kelly Rowlands nya låt. Jag tycker vi ska gemensamt lyssna på texten. Mm. down my spine, Whoa. you're one of a kind, yeah. that's why I gotta make you mine, Whoa. boy you turn me on, yeah. got me feeling hot, Whoa. now I'm really gone, yeah. I, like, I, like, I like my kisses down low, Makes me Just take your time. Yeah. chills down my spine. Yeah. You're one of a kind. Yeah. That's what I gotta make you mine. Yeah. Boy, you turn me on. Yeah. Got me feeling hot. Yeah. Now I'm really gone. Yeah. I like, I like, I like my <laughs> det här är det bästa jag har hört hela mitt Varför det? Nej, men alltså, det är, jag vet inte. Facts. Levererar facts bara. Mm. Ja, Kelly mm. Rowland vill ha sina uh, kyssa. Danere. <laughs> ja. Vem vill inte det? <laughs> alltså. oh, så himla bra. Ja. <laughs> jag skrek jag av lycka. Det har det inte för mycket man inte på. Men när jag hörde det för enkelt, så var, okej, okay, det här är det bästa jag har hört hela mitt liv. <laughs> Älskar det. Ja, vi har gillat är så... Um, att den är så gullig också mm. och nästan lite tjeck i mm. fingern och så bara handlar den om det det handlar om. Ja, den är lite mm. dumglad faktiskt. Ja det var det vi pratade om ja. innan. Som en, en R&Bns Golden Retriever. De är ett jättesnuskt tema. Ja. Det är bästa. <laughs> ja, ja, vi, vi, vi lämnar det här nu känner jag. Ja. <laughs> Även om det här var ja. en av veckans bästa mm. låtar helt klart. Mm. Uh, vi går vidare till ett av dina val. Uh, mm. Det är svenskt igen. Eloise. Ja, världens bästa duo. Vilka är Eloise? Ellois är um, alla dubstep uh, personer som uh, gör bra musik. Mm. Typ. Och det här är Spillans uh, nye låt Det här också. är Sprillerill helt nytune. Jag Men älskar dem för de har alltid så jävla funka inslag. Det är därför jag tycker de är bra. Måste ladda, heter det. Ja, det kan man ju fundera på. Måste ladda mm, mm, mm. Vad är det som mm. du gillar med den här låten? Ja, Om någon, någon låt var ju Sorterad tvätt så är den här mer så här, Jag ser mig själv framför mig som du vet, Pippi långstrunt När hon moppar golvet Med såna här borstar på fötterna Så kan man så här, svinga omkring och städa <laughs> hemma typ. Jag älskar lite, bilderna Ja men det är såhär bra flow Lite funkiga vibes Man mår bra liksom. det är nice Jag gillar det. Mysigt det här var ditt sista val för mm. den här kvällen. Mycket bra valt, eh, måste jag säga. Jag har jävligt bra musiksval. Josefin, Little Jinder, kvällens gäst. Vi har ju precis dragit igång festen här, kan man säga. Mm. Det blir ännu mer fest i kväll, för de som lyssnar nu, om det är fredag kväll, eh, på Five Freakon i Stockholm. Då kör Lilla Namo Hound Love och du mm. live. Och så har vi en massa DJs, Baba sills? Sling... Folk från Born Free-gänget Up to no Good som du jobbar med. Du själv? Jag själv och Peter ja. Björklund som är producent för den här podden. Det är är... Det kommer bli så jäkla kul. Cool. Och om man vill lyssna på andra avsnitt av den här podden, nu hostar folk här <skratt> på den här <skratt> då kan man gå in på Soundcloud eller på iTunes. Och på Soundcloud finns alla våra låtlister. Och nu så har vi också samlat så här låtar från både februari och Mass. Best of-podden nice. kan man säga. Så kolla på det. Ni borde lägga upp dem på Spotify också. Uh, ja, du bara, inte, nej, det vill jag inte. Det kanske kommer, ja. vi se. Uh, om man har tankar och åsikter om den här podden kan man gå in på Facebook igen mm. i och vänner. Jag spår. kan ju hoppa in som producent här också eftersom jag har lite egna idéer. Ja, precis. Ja, ja, ja, <laughs> bara, du, kanske borde göra så här. Ba, ba, back off. <laughs> <Bara tyst. laughs> <laughs> Absolut. Vi får se om Jesvin dyker upp i flera avsätter för Man kan maila oss också till Jenny och vänner at Vi ska avsätta med en låt som jag gillar mycket från veckan. Det är en ungnöbber från London som heter Mnick. Mm. Uh, han kör också på den här grejen som vi pratade om innan. Lånar någonting från uh, 90-tals R&Bn mm. och gör det till steget. Han har gjort en cover på Janet Jacksons uh, gamla hit uh, That's the way love goes. Mm. Så himla Tack, Tack för att du kom to. hit. Tack för att jag komma. Så yes, himla My love is blind, Can you see my desire? That's the way love goes. That's the way, that's the way, love goes. Like a mark to a flame, burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. That's the way, that's the way love goes. Come with me, don't you worry? I'm gonna make you crazy. I'll give you the sun of your life. I'm gonna take you places. You've never been before, I. You'll be so happy that you came. I like candles I like to watch us play And baby, you've got all my I like Come closer, baby, closer Reach out and fill my body I'm gonna give you all my love Oh sugar, don't you worry I've got you here all night Just close your eyes and hold on to